Сталося. Діти від першої жінки померли, а інші одному Богу відомо. Горкіт хвиль припливу ставав гучнішим. І здавалося потроху змінює настрій старого із сентиментальної слізливості на сторожкий острах. Він час від часу замовкав, або звернутися через плече чи кинути погляд у бік рифу. І попри цілковиту абсурдність розповіді, я не міг позбутися відчуття, наче теж поділяю його неясні побоювання Голос Садока тепер звучав різкіше, наче він намагався додати сміливості гучнішою мовою Ну, а сам ти чому вчеш? Якби тобі жилось в такому городі, де все гниє і пропадає? За забитими дверима хтось шамотить Крекче, виє, повзай по темних погребах і вишках. Так що тільки мусиш на кожному кроці озиратися. А? Як тобі? Кожну ніч слухати якесь виття в залі Ордену Дагона і знати, хто це виє? Як воно чути наспів із клятого рифу на Вальпур'їву ніч Геловін? Думаєш, старий гейт здурів? Ну так от все. я скажу, що це ще не найгірше. Тепер садок уже просто волав. І божевільне шаленство в його голосі Починало турбувати мене більше, ніж я того бажав І чого це ти вилупився на мене? І я сказав обиду маршу, що він піде в пекло І буде там завше Так і сказав, в пекло І він мене не дістане Я нічого такого не зробив Нікому нічого не сказав А ти, хлопче Ну, добре Як раніше нікому не розказав «Зараз тобі розкажу. Ти сиди тихо і слухай, малий. І я про це ще ніколи нікому не казав. Після тої ночі я більше ніколи не підглядав за ним. Але я щось все одно узнав. Хочеш знати, що таке страх? Так от, справжній жах. Це не то, що там ті морські чорти вже зробили» а те, що вони хтять зробити. Вони багато літ приводили в інсмут своїх, яких витягали з морського дна. Правда, останнім часом це буває рідше. В домах на північі дрічки, ніж Water і Main Street, їх просто повно-повнісінько. Тих дияволів і тих, кого вони привели за собою. І коли вони будуть готові... Як кажу, коли вони будуть готові, чуєш, що кажу? «Ти щось чув про шабаш? Ти мене чуєш? Я кажу тобі, я знаю, хто вони такі. Я бачив їх якось уночі, коли…» Зойк старого пролунав так несподівано і був сповнений такого нелюдського страху, що я мало не знепритумнів. Його очі дивилися повз мене, в бік смердючого моря. І от-от мали вилізти з орбіт. А на обличчі відбився жах. Гідний персонажа грецької трагедії. Кістлява рука з дивовижною силою вчепилась в моє плече. Проте він сам навіть не ворухнувся. Коли я також повернув голову розгледіти, що ж він там побачив. Я не побачив нічого особливого. Тільки приплив. Хіба що в одному місці прибою... Навколо хвилеріза трохи брижилася вода. Тепер садок гарячково мене трусив. Я обернувся й побачив, як на його скутому маскою страху обличчі тремтять повіки і викривлюються губи. До нього повернувся голос а радше тремтячий шепіт: Паняй звідси, тікай віси, вони бачили нас. Рятуй своє життя, не втрачай і хвилини! Тепер вони вже знають, тікай скоріше, забирайся з цього міста! І ще одна важка хвиля вдарила в крихкий кістяк залишків причалу. І тієї ж миті, слабкий шепіт старого, переріс в новий, нелюдський, моторошний зойк, захолодивши мені кров. я <клевиць> перш, ніж я встиг хоч трохи отямитись, він ослабив хватку, прибрав руку з мого плеча і шалено рвонув бік вулиці, трохи відхиляючись на північ, аби минути зруйновану стіну складу. Я знов кинув погляд в бік моря, та цього разу нічого не побачив. А коли вийшов на Вотер-стріт і глянув вздовж неї в північному напрямку, там не було і сліду Садока Алена. Навряд чи я можу пояснити, який настрій лишив по собі той епізод. Болісний, жалісний і водночас божевільний, гротескний, який навівав невимовний жах. Хлопець із бакалійної крамниці попереджав мене про щось подібне, проте реальність викликала в душі сум'яття і глибоку тривогу. Хай якою наївною здавалась мені почута історія, її непідробна щирість разом зі справжнім страхом садока передалися й мені, і спричинили ще сильнішу тривогу, яка поєдналася в мені з відразою до міста, і невловимої тіні, довкруги нього. Можливо, пізніше я зможу ретельно проаналізувати цю історію і виокремити найважливіше з її іносказань, але тоді... Я прагнув лише одного – викинути усе це із голови. Невідворотно наближалася мить від'їзду. На моєму годиннику була 7.15. Автобус до Аркгема вирушав з центральної площі о 8 Тож я спробував спрямувати думки у нейтральне і практичне русло, швидко крокуючи пустельними вулицями повз занедбані будинки з дірявими дахами, в бік готелю, аби забрати валізу і сісти на автобус. Хоча золотаве світло надвечір'я і додавало стародавнім дахам та напіврозваленим димарям відтінку містичної чарівності і навіть якогось умиротворення, і я чомусь не міг змусити себе не озиратися постійно через плече. Я, звісно, палко бажав якнайскоріше втекти із просяклого смородом і страхом Інсмута і розраховував, що крім автобуса зі страхолюдним сарджентом за кермом у місті знайдеться іще якийсь транспорт. Втім, можна сказати, що поспішав я повільно, адже ледь не на кожному кроці у тихих закутках траплялися цікаві архітектурні деталі, а тому за моїми приблизними підрахунками до готелю – я мав дістатися десь за півгодини. Глянувши на план міста, я спробував знайти новий маршрут, і замість Стейт Стріт вирішив іти до площі через марш. Біля повороту на Фолл-стріт купчилися і тихо перемовлялися якісь люди. А вийшовши на площу, я побачив біля дверей Джилмен Хаусу цілий натов бультяїв. Поки я збирав валізу, вони не зводили з мене своїх вирічених водянистих очей які не мигали. Тож я плекав надію, що жодне із цих несимпатичних створінь не буде моїм попутником. За кілька хвилин до восьмої на площу викотився дринчливий автобус із трьома пасажирами. Якийсь набурмосаний тип із хідника щось нерозбірливо пробурмотів до водія. Сержант витяг з автобуса турбу з листами і пачку газет та пішов до готелю. А пасажири... Ті ж самі, яких я бачив ранком у Ньюберіпорці, почовгали до і перекинулись кількома гортанними словами з тим шаромижником. І готовий заприсягтися, мова їх ані трохи не була схожа на англійську. Я прийшов до салону і сів на те ж місце, на якому їхав сюди. Однак іще раніше, ніж я встиг як слід вмоститися, сарджент з'явився знову і почав щось бубоніти своїм огидним хрипкуватим голосом. І як з'ясувалося, мені дуже не пощастило. Щось трапилось із двигуном. Поки їхали з Ньюберіпорта, все було чудово, а тепер ось двигун вийшов з ладу, і тому автобус не зможе виїхати до Аркгема. Ні, його навряд чи вдасться відремонтувати до кінця дня. І виїхати з Інсмута якимось іншим транспортом, хоч до Аркгема, хоч до будь-якого іншого міста, не вдасться. Через відсутність такого транспорту. Сарджент висловив жаль з цього приводу. І мені не залишалося нічого іншого, як лишитись переночувати в закладі Джилмена. Можливо, мені пощастить домовитися з адміністратором про помірну ціну за номер. Все одно було нікуди подітися. Приголомшений такою несподіваною невдачею і панічно боячись настання ночі в цьому затхлому, майже неосвітленому місці, я вийшов з автобуса і попрямував до вестибюлю готеля, де похмурий і дивний на вигляд нічний адміністратор сказав, що я можу зупинитися у номері 428 на передостанньому поверсі, просторому, однак без води і всього лише за один долар. Попри все, що мені довелося почути про цей готель у Он'Юберіпорті, я розписався в реєстраційній книзі, заплатив долар і дозволив адміністратору віднести мою валізу, а потім і сам поплівся слідом за понурим чолов'ягою нагору, здолавши три репучі сходові марші і довгі запорошені коридори, в яких я не помітив жодних ознак життя. Моя кімната. Розташована у віддаленому закутку готелю, виявилася доволі вбогою, з дешевими меблями і двома вікнами, в яких відкривався погано освітлений і оточений невисокою цегляною стіною внутрішній дворик. Ще з вікон виднілися ветхі покрівлі, що тяглися в західному напрямку, а вдалині, за ними, скільки сягало око, лежали безкраї болотисті обшири. У дальньому кінці коридору була ванна-кімната. Гнітюче, допотопне приміщення з мармуровим умовальником у формі чаші, чавунною ванною, тьмяною електричною лампочкою і запліснявілими дерев'яними панелями під кранами водогону. Поза було ще зовсім світло, я знов вийшов на площу і розвернувся на всі боки, шукаючи, де можна було повечеряти, як і раніше відчуваючи на собі неприязні погляди місцевих. З огляду на те, що бакалійна крамниця вже зачинилася, мені таки довелося навідатись до ресторану. Мене заходилося обслуговувати згорблений, вузькоголовий чоловік із виреченими очима, що не мигали, і пласконоса молодиця із надміру товстими і незграбними руками – я з великим полегшенням виявив, що продукти діставали переважно з консервних бляшанок та пакетів. Обмежився тарілкою овочевого супу та крекерами. Після чого повернувся до своєї похмурої кімнати в готелі, дорогою придбавши портіє із похмурим обличчям вечірню газету і засиджений мухами журнал, що лежали на хиткій стійці. Коли почали сутеніти... Я увімкнув слабеньку електричну лампочку в головах дешевого металевого ліжка і спробував читати. Хотілося бодай чим-небудь завантажити мозок, адже я цілком усвідомлював, що не матиму жодного задоволення, силуючи себе думками про химерності цього давнього задушливого міста, поки перебуватиму в його межах. Божевільна історія старого п'яниці аж ніяк не обіцяла солодких сновидінь, тож я вирішив, що намагатимусь якому рідше згадувати його нестямні, безбарвні очі. А ще я вирішив не згадувати розповіді фабричного інспектора касирові залізничного вокзалу в Ньюберіпорті про Джилмен Хаус і голоси його нічних відвідувачів не згадувати ні цього, ні обличчя чоловіка в Тіарі у чорній проймі дверей місцевої церкви. Це обличчя сповнювало мене такого жаху, що згадка про нього лишень додала б мені нової мороки. Можливо, мені б і пощастило спекатись сумних думок, якби номер у готелі не був таким убогим. Сама вже могильна пліснява у поєднанні із всюдисущим рибним смородом, яким просякло усе місто, вперто спонукала мій мозок, Думати про смерть і тлін Ще одна обставина викликала занепокоєння Відсутність внутрішньої засувки на дверях моєї кімнати Колись вона там була, про що свідчили сліди від шурупів Однак нещодавно її навіщо зняли Очевидно, вона просто зламалася, подібно до багатьох інших речей у цій ветхій будівлі Знервований такою прикрістю я почав оглядати кімнату і помітив на комоді для білизни засовку саме потрібного розміру, судячи з отворів у ній і на дверях. Аби хоч трохи відволіктися від сумних роздумів і напруженості, я заходився прилаштовувати засовку до дверей за допомогою складального ножа із відкидною викруткою, якого я завжди носив на кільці для ключів. Засувка і справді стала точнісінько на старе місце, і я з полегшенням зітхнув, коли зрозумів, що можу надійно замкнути двері. І річ була не в тому, що я справді відчував якусь отім потребу, просто будь-який натяк на безпеку в закладах, подібних до мого готелю, був на краще. На двох бічних дверях, що вели з мого номера до сусідніх кімнат, засувки були на місці. Але я все одно підкрутив на них шурупи. Я не став роздягатися, вирішивши читати, доки мене остаточно не розмурить, а тоді скинути піджак, комірець та взуття і лягти спати. Із валізи я дістав і поклав до кишені штанів ліхтарик, аби мати можливість глянути на годинник, якщо раптом прокинуся посеред ночі. Однак сон так і не прийшов. І коли я перестав аналізувати свої думки, то з тривогою зауважив, що підсвідомо прислухаюся до якихось звуків, що викликали в мене підсвідомий острах. Схоже, історія інспектора вплинула на мою уяву сильніше, ніж здавалося. Я спробував знов поринути в читання, але ніяк не міг зосередитись. Через якийсь час мені здалося, що я і справді чую розмірне репіння сходів і підлоги коридору. Наче там хтось ходить. Майнула думка, чи не почали пожильці заповнювати порожні номери готелю. Щоправда, я не чув їхніх голосів, а тому складалося враження, ніби хтось, скрадаючись, намагається ступати якомога тихіше. Мені це зовсім не сподобалось. І я засумнівався, чи варто взагалі спати. У місті жили по-справжньому дивні типи, а крім того, мені було відомо про зникнення людей. Чи не могли у цьому готелі вбивати подорожніх задля грошей? Але з мого вигляду не скажеш, що я маю купу грошей. А може місцеві саме в такий спосіб виказують своє невдоволення надміру допитливим гостям? чи не могли мої сьогоднішні походеньки і постійне заглядання в карту привернути їхню увагу до моєї персони. Я зловив себе на думці, що насправді нервуюся, якщо навіть випадкове репіння мостин в коридорі наводить на подібні думки, і все одно пошкодував, що не був озброєний. Зрештою, я відчув тягар втоми, що правда без жодного натяку на сонливість. А тому замкнув двері на ключ, потім на щойно прикручену засовку, погасив світло і ліг на твердене рівне ліжко. Піджак, комір і взуття скидати не став. У нічній тиші найслабший шерех здавався мало неоглушливим. І мій мозок буквально затопив паводок безрадісних думок. Я вже почав шкодувати, що вимкнув світло. Однак відчуття безмірної втоми не дозволяло звестися і увімкнути його знову. Після тривалого і доволі надного очікування, я знов почув порипування сходів і дощок в коридорі, яке змінилося м'яким з біса знайомим звуком, що здавався лиховісним завершенням усіх моїх тривожних очікувань. Не було жодного сумніву. Хтось... Намагався обережно, нечутно, крадькома відчинити ключем двері моєї кімнати. Мабуть, мої відчуття від усвідомлення явної загрози виявилися не такими гострими, як того можна було очікувати. Я вже був підготовлений до цього попередніми невиразними страхами». Здавалося, без якоїсь очевидної причини я був інстинктивно насторожі і це давало мені певну перевагу у нових, непередбачуваних обставинах, хоч би чим вони виявилися. Менше з тим я не міг не визнати, що перехід від неясного перечуття небезпеки до реального сприйняття її конкретних ознак став справжнім шоком і досить сильно мене приголомшив. Мені навіть на думку не спадало, що це шародіння могло бути помилкою неуважної людини. Тієї миті я думав лише про чиїй злий намір, а тому завмер і тихо лежав, чекаючи наступного кроку непроханого гостя. За якийсь час обережне шародіння стихло, і я почув, як хтось відімкнув двері до сусідньої кімнати з північного боку. Після цього звідти спробували відчинити двері до мене. Засувка, звісно, витримала, і загадковий хтось, порипаючи підлогою, вийшов. Невдовзі знов почувся тихий шурхіт. Цього разу з кімнати на південь від моєї. Хтось увійшов і туди. Знову скреготіння ключа у замку і негучне порипування кроків. Цього разу я почув, як вони віддалялися коридором у бік сходів, а потім невідомий почав спускатися вниз, вочевидь зрозумівши, що всі його спроби так і лишаться марними, тому принаймні на певний час вирішив відступитися, а далі буде видно. Та готовність, із якою я вже замить почав обдумувати конкретний план дій, Свідчила, що підсвідомо я давно готувався до подібної загрози і впродовж кількох годин виношував план втечі. І з самого початку я відчував, що невидимий гість то небезпека, якій я не можу протистояти. Натомість треба якнайскоріше тікати. Перше, що я мав зробити, це якомога швидше зникнути з готелю, і тікати треба не сходами через вестибюль, а якимось іншим шляхом. Тихо підвівшись, я освітив ліхтариком вимикач лампи над ліжком. Хотів при її світлі порозкидати по кишенях найнеобхідніші речі з валізи і тікати без неї. Однак нічого не вийшло. Електрику вимкнули. Я одразу збагнув, що проти мене діяли за якимось підступним і продуманим планом, хоча й не знав його суті. Я стояв і клацав тепер уже непотрібним вимикачем. Коли почув знизу, Негучне, стишане репіння, як мені здалося, чиїсь голоси. І ще за якусь хвильку я зрозумів, що глибокі, низькі звуки навряд чи були голосами людей, адже хрипке, грубе дзявкання і незрозуміле булькотіння не мали нічого спільного із нормальною людською мовою. Тієї ж миті мені пригадалися слова фабричного інспектора про звуки, які долинали до нього серед ночі, коли він теж перебував у цьому гидотному, занедбаному готелі. Присвічуючи ліхтариком, я позапихав до кишень деякі особисті речі, нап'яв капелюха і навшпиньки, підійшов до вікна, оцінити шанси на втечу, якщо спускатися вниз. Супереч офіційним інструкціям, на цьому боці готелю не було жодних пожежних сходів, а тому з вікна свого четвертого поверху я побачив лише замощений бруківкою чотирикутник внутрішнього подвір'я. Зліва та справа з готели межували давній ветхий цегляні прибудови, очевидь не призначені для проживання. Їхні похилі дахи були над цілком можливі для стрибка віддалі. Втім, щоб дістатися, до будь-якої з цих будівель Мені треба було потрапити до кімнати на два номера відмогу, або в північному, або в південному напрямку. Тож мій мозок негайно розпочав обмірковувати, у який спосіб я міг би це зробити. Проте, щоб вийти в коридор, не могло бути й мови. Мої кроки одразу ж почули б, а двері потрібної кімнати могли бути й замкнені. Отже, я міг досягти своєї мети, Якщо її взагалі можна було досягти, тільки пройшовши через порівняно слабкі міжкімнатні двері, вибиваючи при цьому замки і засувки плечем, як тараном. Такий план дій видавався мені цілком прийнятним, і з огляду на вік і стан самої будівлі та усіх її конструкцій і засувок. Втім, було зрозуміло, що зробити це тихо не вийде. Я покладався на стрімке пересування, а ще сподівався, що встигну добігти до вікна раніше, ніж мої переслідувачі оговтаються і відчинять двері потрібної їм кімнати. Двері ж свого номера я забарикадував із середини, під першикомодом. Його я пересував поступово, намагаючись якомога менше шуміти. Я усвідомлював, що мої шанси на успіх мізерні тож був готовий до найгіршого. Навіть якби пощастило, перебратися на дах сусіднього будинку це все одно не вирішувало проблему. Адже після цього ще треба було якось дістатися землі і втекти із міста. На користь мені було хіба те, що у напівзруйнованих сусідніх будинках ніхто не жив, і на кожному поверсі зяяли чорні діри вікон. Пригадавши накреслену для мене карту, я зрозумів, що найвигідніший шлях із міста веде на південь, тому кинувся до дверей у південну кімнату. З'ясувалося, що двері відчиняються до мене, а відімкнувши свою засовку, я переконався, що по той бік дверей є така ж сама. За таких умов вибивати двері було незручно». Відкинувши південний напрямок втечі, я почав обережно підсувати під ці двері ліжко на випадок нападу з того боку. Північні двері, на щастя, відчинялися назовні, тому я вирішив, хоча і встиг переконатися, що засувка на цих дверях також на місці, що прориватимусь саме в цьому напрямку. І якби пощастило дістатися даху котрогось із будинків на Пейнт-стріт і спуститися на землю, Можливо, я зміг би прослизнути через внутрішній двір у сусідній будівлі, або ті, що з протилежного боку, і опинитись на одній із прилеглих вулиць – Вашингтон-стріт або Бейтс, чи вигулькнути на Пейн-стріт, а вже звідти, обережно, повернути на південь, до Вашингтон-стріт. В будь-якому разі я мав намір дістатися Вашингтон-стріт, а потім, якомога скоріше, покинути район міської площі». Я мав, наскільки зумію, обходити стороною Пейн-стріт, адже пожежна частина могла і не закриватися навіть вночі. Так розмірковуючи, я оглядав море з дахів внизу. Занехаєне і похмуре, якому не надавали принади навіть промені майже повного місяця. Праворуч обрій перетинав чорний шрам річкової западини, Оба бічнеї тулилися будівлі колишньої фабрики та залізничної станції. Ще далі тяглось полотно покинутої залізниці, й дорога на раулі, що пролягала через болотисту рівнину, поцятковану острівцями більш високої і сухої землі, порослої вбогим чагарником. Порізана ручаями місцевість ліворуч здавалася ближчою, а вузька дорога на іпсвіч під місячним світлом поблискувала білим. З мого боку готелю не було видно, що там на півдні, з боку Аркгема, але саме туди я мав намір і рухатися далі. Я ніяк не міг наважитись почати виламувати північні двері, та ще й робити це слід було якнайтихіше. Аж раптом помітив, що глухе бурмотіння знизу поступилося новим гучнішим звукам. Знову репіли сходи. Кріщілини в дверях до кімнати потрапило нове, кволе і непевне світло, а підлога коридору застогнала під чієюсь вагою. Що секунди гучніше лунали здушені голоси, які невдовзі змінилися доволі рішучим стукотом в двері. На якусь мить я затамував подих і завмер. Здавалося, минула ціла вічність, і я відчув нудотний запах риби, який ставав густішим. Особливо різким і виразним. Невдовзі знов почали стукати. Наполегливіше і набагато сильніше. Я зрозумів, що настав час діяти. Швидко відсунув засувку на північних дверях і приготувався їх вибити. А тим часом у вхідні двері вже грюкали. І я ще сподівався, що ці звуки заглушать шум з мого боку. Взявшись вибивати двері, я вже не зупинявся і гупав у тонке дерево, незважаючи на білі в лівому плечі. Двері виявились міцнішими, ніж я очікував, та я не відступав. А грюкання у вхідні двері все посилювалось. Нарешті міжкімнатні двері не витримали і піддалися, хоча це сталося з таким глушливим гуркотом, що його не могли не почути й ті, що в коридорі цієї ж миті гарюкання перетворилося на канонаду, а в дверях сусідніх зі мною кімнат лиховісно заскриготіли ключі. Увірвавшись до суміжної кімнати, я негайно кинувся до вхідних дверей і встиг замкнути їх на засувку раніше, ніж із коридора спромоглися впоратися із замком. Втім, навіть зробивши це, я не міг не почути, як збираються відімкнути зовнішній замок уже третіх дверей. Тієї самої кімнати, з вікна якої я збирався стрибати на дахи будинків внизу. На якусь мить я зовсім втратив надію на порятунок, адже здавалося, що мені вже не вийти з цього замкненого приміщення без вікон. Мене затопила хвиля майже божевільного страху. Але тієї ж миті око зачепилося за освітлені променем ліхтарика сліди. Залишені на запорошеній підлозі невідомим, який нещодавно намагався потрапити звідси до моєї кімнати. Я радше машинально, ще не до кінця, відкинувши зневіру, кинувся до протилежних міжкімнатних дверей, щоб спробувати їх вибити. І якщо тільки засувка на вхідних дверях наступної кімнати буде справною, встигнути замкнути двері середини, перш ніж їх відчиняється коридору. Несподівано мені усміхнулася доля. Міжкімнатні двері виявилися не те, що незамкненими, а розчахнутими навстіж. Замить я увірвався до третього номера і одразу ж навалився на вхідні двері, які вже почали було прочинятися всередину. Несподіваний опір заскочив мого супротивника Зненацька, і двері зачинилися, тож мені вдалося замкнути їх на засувку. Так я виграв трохи часу і почув, що в сусідній двері гамселять вже не так сильно. Натомість почулися збуджені голоси від бічних дверей, підпертих ліжком. І я збагнув, що мої переслідувачі таки увірвалися до південної кімнати і тепер готуються прориватися до мого нинішнього прихистку. Одночасно я почув, як в дверях північної кімнати обертається ключ і зрозумів, що реальна загроза підступила ще ближче. Північні міжкімнатні двері були широко розчинені. Проте я не мав часу перевіряти засувку на вхідних дверях, бо в замку вже обертався ключ. Мені залишалося тільки зачинити двері праворуч та ліворуч, під дні комодом, а інші ліжком, А на додаток до цього підсунути до вхідних дверей мармуровий умивальник. Звісно, я цілком усвідомлював ненадійність цих укріплень. Та все одно сподівався, що з їх допомогою зможу хоча б трохи протриматися і встигнути стрибнути на дахи будинків Пейн-стріт. Та навіть у цю найвідчайдушну мить найбільший страх викликали аж ніяк не сумніви у надійності моїх бастіонів. Мене просто тіпало від думки про те, що за весь цей час жоден з моїх переслідувачів не вимовив бодай одного розбірливого слова. Я чув лише беззупинне відсапування, бурмотіння і здушене підвивання в переміж із тихим гавканням. Пересунувши меблі і кинувшись до вікон, я почув якусь метушню і ще дужче стривожився. В коридорі наростав шум з боку кімнати на північ від мене. Водночас стихли звуки ударів з південного боку. Я зрозумів, що більшість моїх переслідувачів вирішила зосередитись на благенькій переділці, зламавши яку вони дісталися просто до мене. В місячному світлі за вікном доволі чітко було видно окрайки дахів, і кинувши на них погляд, я зрозумів, що стрибок на слизький і крихкий схил будь-якого із них буде надзвичайно ризикованим. Зваживши обставини, я вибрав для втечі південніше з двох вікон і планував стрибнути на внутрішній схил даху і добутися до найближчого слухового вікна. Певна річ, навіть пробравшись до одного із цих старих будинків, я не уникну погоні і все ж сподівався благополучно вийти з будинку і зникнути в одному з проходів темного внутрішнього двору, а потім дістатися Вашингтон-стріт і вислизнути з міста в південному напрямку». У північні двері гупали зі страшеною силою, і я помітив, як тонка дерев'яна панель почала тріщати. Вочевидь, переслідувачі принесли щось важке і били ним, як тараном. Однак підпора з ліжка досі трималась, і в мене ще лишалася надія на порятунок. Кинувшись до вікна, я побачив важкі оксамитові завіси із бронзовими кільцями і великі защіпки, до яких ззовні кріпилися віконниці». Побачивши можливість уникнути небезпечного стрибка, я різко смикнув фіранки й обірвав їх разом із поперечкою. Після цього зачепив два кільця за виступ защіпки і викинув фіранки за вікно. Їхньої довжини вистачило до самого даху, і я перевірив, чи витримають кільця та защіпка мою вагу. Після чого переліз через підвіконня і по імпровізованому канату почав спускатися донизу, покидаючи огидний і сповнений жахіть заклад із назвою Джилмен Хаус. Я безперешкодно спустився на розхитаний шифер спадистого даху і навіть не послизнувшись, добувся до зяючого чорного отвору. Вікно готелі, з якого я щойно виліз, лишалося темним, а віддалік із півночі, поміж залишками димарів. Лиховісно мерехтіли вогні зали Ордену Дагона, а також колишніх Баптистської і Методистської церков, згадка про які змусила мене здригнутися. У внутрішньому дворі наче нікого не було, тому в мені зажевріла надія втекти ще до того, як займеться загальна тривога. Посвітивши вікно, я не помітив сходів. Проте висота була незначна, тож я вхопився за край і стрибнув донизу, приземлившись на запорошену і засмічену затлілими ящиками і діжками підлогу. Приміщення, в якому я опинився, виглядало щонайменше гидко, однак емоції були не на часі, і я кинувся до сходів, які вихопив промінь ліхтарика. Глянув на годинник друга година ночі. Сходи відчайдушно рипіли, але мали витримати. Тому я стрімголов кинувся донизу і, проминувши, пристосований під комору другий поверх, опинився на першому. Там була цілковита пустка, і мої кроки гулко відлунювали. Нарешті я дістався нижнього холу і в дальньому кінці побачив ледь освітлений прямокутник напівзаваленого дверного отвору – вихід на Пейнт-стріт. Проте я пішов у протилежному напрямку і побачив двері чорного ходу, теж відчинені і без вагань кинувся туди, перестрибнувши через п'ять кам'яних сходинок, опинився на порослій травою бруківці внутрішнього двору. Місячне світло сюди не проникало, однак дорогу непогано було видно і без ліхтаря. Із деяких вікон джилменхаусу лилося слабке світло, і здається, навіть долинали стишені голоси. Обережно просуваючись у напрямку Вашингтон Стріт, я помітив кілька відчинених дверей і заскочив у найближчі, сподіваючись знайти вихід на вулицю. В коридорі за дверима було темно, а діставшись його протилежного кінця, я виявив, що двері на вулицю надійно замкнені. Вирішив тікати через інший будинок і подався був назад у бік внутрішнього двору, але перед самим порогом завмер. Саме тієї миті... З дверей готелю вивалився чималий натовп із недвозначними намірами. У темряві похитувалися ліхтарі, лунали хрипкі вигуки низькими голосами, які ані трохи не нагадували англійську. Рухалися вони без певної мети і, як я з легкістю зрозумів, не мали уявлення, куди я міг подітися. Але мене все одно охопив справжній жах». Я не міг, як слід, розгледіти риси їхніх облич, але всі вони були однаково згорблені, човгали по землі і викликали відразу. А найгірше, я вирізнив істоту зі знайомою високою тіарою на голові. Коли натовп просипався по двору, я відчув новий напад страху. А що, як з цього будинку не вдасться знайти виходу на вулицю? Запах риби був просто нестерпним. Я навіть побоювався, що можу знепритомніти. Просуваючись на впомацький в бік вулиці, я прочинив двері в хол і потрапив до порожньої кімнати з вікнами в одну шибку і з віконницями на них. Присвітивши ліхтариком, я намацав стулки і зрозумів, що можу їх відчинити. Вже замить виліз назовні, обережно і ретельно повернувши стулки попереднє положення. Я опинився на Вашингтон-стріт і попервах не побачив жодної живої душі, жодного вогника. Вулицю заливало тільки місячне сяйво. Разом із тим я чітко розрізняв хрипкі голоси з усібіч, кроки і якесь дивне тупотіння, аж ніяк не схоже на людську ходу. Не можна було втрачати ані миті, я доволі чітко уявляв, куди рухатися далі, і дуже радів, що на вулиці не горять ліхтарі. Місячної ночі це цілком звичайне явище в небагатих провінційних містечках. Деякі звуки долунали з півдня, але я мав твердий намір тікати саме в цьому напрямку і знав, що дорогою буде чимало покинутих будинків, в двері яких я завжди зможу шмигнути і сховатися від погоні. Я крокував швидко, м'яко ступаючи, намагаючись триматися ближче до напівзруйнованих будинків. Загубивши під час втечі з готелю Капелюха, я йшов із розкоювдженим волоссям, і навіть зустрівши випадкового перехожого, мав би чимало шансів лишитися невпізнаним. На Бейтс-стріт я пірнув у пітьму вестибюля одного з будинків, пропускаючи дві незграбні постаті, і знов опинився на вулиці, збираючись подолати відкритий простір, де Елліот-стріт навскоси перетинає Вашингтон-стріт на перехресті і Саут-стріт. Я ніколи тут не бував, але на карті Бакалійника район виглядав небезпечним, адже в місячному світлі я був би як на долоні. Оминути це перехрестя було неможливо, будь-які обхідні шляхи забрали б дорогоцінний час і могли вивести ще гірше місце. Залишалося тільки пройти сміливо і не криючись, намагаючись імітувати човгання корінних мешканців Інсмута і сподіваючись, що ніхто, принаймні жоден з переслідувачів, не трапиться на шляху. Я і гадки не мав, хто і на що мене переслідував. Місто уже ворушилося, однак я сподівався, що чутки про мою втечу з готелю ще не розійшлися. Найближчим часом мені доведеться звернути з Вашингтон-стріт на якусь іншу вуличку в південному напрямку. За мною безперечно вже йдуть, визначивши зі слідів у старому будинку, яким чином я потрапив на вулицю. Як я й підозрював, лоща була залита місячним сяйвом. Посередині неї залізний паркан оточував залишки якоїсь клумби. На щастя, поблизу нікого не було. Хоча з боку міської площі наростав якийсь дивний гумін, а може й гуркіт. Сусідня Саут-стріт виявилася дуже широкою і помалу знижувалася просто до берегової лінії. З неї відкривалася вельми широка панорама морської гладіні. І я ще сподівався, що наразі ніхто звідти не спостерігає, як я перетинаю яскраво освітлену місяцем площу. Допоки ніщо не перешкоджало моєму рухові, не було і підстав вважати, що за мною стежать. Роззернувшись, я не самохідь на якусь мить стишив ходу, аби подивитися вздовж вулиці в бік моря, фантастично красивого, в мареві місячної ночі. Вдалині, за лінією хвилеріза, тьмяніла розмита смуга рифу диявола, і глянувши на нього... Я не міг не пригадати моторошних легенд, почутих за останні півтори доби. Легенд, в яких це пасмо щербатого каміння поставали як справжні ворота до царства, незмірного жаху і неймовірної потворності. Тієї ж миті на далекому рифі раптово заблимало світло. Воно було безумовно реальним і знову пробудило в моїй свідомості безмежний сліпий страх» м'язи мого тіла миттєво напружились і від стрімкого та панічного китка вперед мене отримала хіба що підсвідома обережність і майже гіпнотична загальмованість Гірше того, я помітив схожі спалахи світла на високій маківці готелю Джилменхаус на північний схід від мене Це була серія таких самих світлових знаків тільки інакшої тривалості Поза сумнівом Сигнали у відповідь. старанно контролюючи рухи і добре розуміючи свою безпорадність, я зачовгав далі, водночас намагаючись не випускати з поля зору клятого рифа, поки Саут-Стріт дозволяла бачити море. Що все це означало, я не мав ані найменшого уявлення, хоч і підозрював якийсь дивний ритуал, пов'язаний з рифом диявола. Або ж, на ці зловісні скелі висадилися з корабля якісь невідомі. Я взяв ліворуч, огинаючи залишки херлявої зелені, все ще вдивляючись в освітлений примарним сяйвом літнього місяця океан і таємничі спалахи загадкових сигнальних вогнів. Нічого страшнішого я не відчував ні до тієї миті, ні потім. Я втратив залишки самоконтролю. І стрімголов, забувши про будь-яке маскування, кинувся бігти в південному напрямку. Ось роззявлені пащі дверей і вікна будинків, що по риб'ячому витріщалися з обох боків лячної пустельної вулиці. Річ у тім, що уважно придивившись до осяєної місяцем поверхні океану між рифом і берегом, я з жахом побачив, що вона аж ніяк не була пустельною. Вода кипіла. Орди невідомих істот пливли в бік міста. Навіть з чималої відстані з першого погляду я зрозумів, що над водою здіймаються не людські голови та руки, а настільки чужинські, що я не візьмуся навіть намагатися їх описати чи пояснювати їх породу. Мій відчайдушний біг почав уповільнюватися ще до кінця кварталу. Поза як зліва я почув наближення шуму і вигуків організованої погоні. З боку Федерал-стріт долітали тупотіння, гортані звуки і терчання мотора. В одну мить мої плани різко змінилися. Оскільки шосе на південь вже могли заблокувати, слід було знайти інший шлях до порятунку. Я на секунду завмер і шмигнув у найближчі двері радіючи, що встиг перейти яскраво освітлену місцину раніше, ніж з паралельної вулиці вийшли переслідувачі. Наступна думка була геть безрадісною. Натовп рухався сусідньою вулицею. А отже вони не гналися безпосередньо за мною, не бачили мене, а діяли за узгодженим планом і відрізали шляхи відходу з міста. З цього можна було зробити цілком логічний висновок, що всі дороги з Інсмута так само патрулюються, адже ніхто не міг точно знати, яким шляхом я скористаюсь. І якщо все насправді так, місто слід було залишати не по дорозі, а навпаки, тримаючись якнайдалі від неї. Але як це зробити, коли вся навколишня місцевість Суцільні болота і струмки. На якусь мить у мене голова пішла обертом. Від усвідомлення безпорадності і від посилення повсюдного запаху риби. Тоді я і згадав про давно покинуту залізничну гілку на Раулі. Її порослий бур'яном та чагарями насип все так само вів на північний захід від розташованої поруч із рікою руїни залізничної станції. Досі лишався шанс, що місцеві просто не подумають про неї, оскільки чагарі дуже утруднювали пересування і навряд чи втікач обрав би для себе саме такий шлях. Я добре роздивився залізницю з вікна готелю і знав, як туди пройти. Початок колії непогано проглядався з дороги на Раулі і з найвищих точок у самому місті. Однак можна було непоміченим проповсти Через підлісок Мені все одно не лишалося нічого іншого Тож варто було спробувати Зачаївшись у своєму пустельному прихистку Я іще раз звірився з картою світлі Ліхтарика Для початку Треба було якось дістатися старої залізниці І я одразу ж побачив Що найбезпечніше Буде рухатись у напрямку Бепсон-стріт Потім повернути на захід до Лафаєт а там знов на північний захід і доволі з шляхом йти через Лафаєт, Бейтс, Адамс і Бенкс-стріт. Остання тяглася вздовж річки аж до покинутої залізничної станції, яку я бачив з вікна. Я вирішив рухатися саме до Бепсон-стріт через небажання знову виходити на відкриту місцевість і далі йти на захід широкою Сауд. Знов опинившись на вулиці, я перейшов на протилежний бік, щоб просуватися якомога непомітніше. Збоку Федерал-стріт, як і раніше, долонав шум. Обернувшись, я помітив щось схоже на відблиск світла біля будинку, через який так щасливо втік з готелю. Прагнучи якомога скоріше віддалитися від Вашингтон-стріт, я побіг підтюпцем, сподіваючись не спідкати когось, а надто спостережливого. Майже на порозі Бепсон-стріт я з тривогою помітив, що, судячи з фіранок, в одному з будинків хтось живе. Однак всередині не горіло світло, тож я проминув його без пригод. На Бепсон-стріт, що перетиналась із Федерал-стріт і не могла захистити мене від очей переслідувачів, я намагався триматися якомога ближче до напівзруйнованих нерівних стін будинків. Двічі... Завмирав у дверях, кожного разу, коли шум за спиною, несподівано посилювався. Порожній простір попереду, в променях місячного світла, здавався безмежним і пустильним, але тепер мені, на щастя, вже не треба було йти через нього. Обережно визирнувши за рогу, я побачив автомобіль, який стрімко перетнув відкритий простір і помчав вздовж Еліот-стріт, що в цьому місті перетинала вулиця Бепсон і Лафаєт. Поки я спостерігав за ним, задихаючись від нової хвилі рибного смороду, встиг розглядіти, як за машиною, смикаючись і човгаючи ногами, суне група незграбних, згорблених істот. І зрозумів, що вони пильнують дорогу на Іпсвіч, якою продовжується Еліот-стріт. Двоє з тих створінь носили надто мішкуватий одяг. Голову одного прикрашала висока гостроверха Тіара, яка сліпуче сяяла у місячних променях. Його хода була такою дивною, що я не самохід здригнувся. Здавалося, це створіння не стільки йшло, скільки стрибало. Коли останній з цієї групи зник, я пішов далі. Завернувши за ріг будинку на Лафаєт-стріт, Квапливо перебіг на протилежний бік Елліот-стріт, адже не міг виключити, що котрийсь із патрульних може плентатись позаду, наздоганяючи своїх. Як і раніше здалеку, з боку міської площі долинало щось подібне до кумкання і цокотіння, але мені вдалося без пригод перейти вулицю. Найбільше я побоювався знову виходити на широку і добре освітлену Саут-стріт, з якою ще й відкривалося море, тож довелося добряче понервувати. Хтось міг просто дивитись на вулицю, хтось із патрульної групи на Еліот-стріт, відставши від своїх, міг також звернути на мене увагу. Останньої миті я вирішив не ризикувати і перейти небезпечне місце човгаючи, як пересічний городянин. Коли переді мною знов відкрилося море, Цього разу вже праворуч я намагався не дивитись на нього взагалі, але не міг стриматись, і крадькома зиркнув у тому напрямку, продовжуючи дибати до рятівної тіні. Супереч очікуванням, я не побачив в морі жодного судна, привертав увагу тільки невеликий весловий човен, що прямував до покинутих причалів, в якому я помітив якийсь громісткий і вкритий брезентом предмет. Хоча човен плив на значній відстані від берега, і я не міг роздивитися деталей, висловальники видавались мені особливо гидкими. Розгледів я ще й кількох плавців, а на далекому чорному рифі блимало слабеньке, але досить стабільне світло. Не таке, як мерехтіння сигнальних вогнів раніше, і було воно якогось дивного кольору, Важко навіть сказати, якого саме над похилими дахами далеко попереду і трохи праворуч височів готель Джилмен Хаус. Цього разу зовсім темний. І з новою силою вдарив рибний сморід. На коротку мить здавалося, розвіяний легким подувом рятівного вітерцю. Не встиг я дійти до кінця вулиці, як почув кроки ще однієї групи що наближалася по Вашингтон-стріт з північного боку. Щойно вона дісталася відкритого простору, звідки я вперше побачив моторошну морську далечінь, стало зрозуміло, що нас відділяє лише один квартал. Мене мимохідь вжахнула звіряча аномальність облич цих створінь і їхня якась напівсобача хода. Одна з істот пересувалася по мавп'ячому час від часу торкаючись довгими руками землі інша у дивному вбранні й тіарі здавалося радше підстрибувала очевидно саме цю групу я бачив у дворі Хаус, і саме вони висіли в мене на хвості декотрі повернули голови в мій бік і я мало не закляк від страху однак Якимось дивом змусив себе шкандибати далі. Досі не знаю, помітили мене тоді чи ні, і якщо так, то, напевне, моя хитрість вела їх в оману, бо вони пройшли залитий місячним сяєвом відкритий простір, не змінюючи напрямку, при цьому продовжуючи видавати якесь квакання і горта небулькання, в яких я не зумів розібрати жодного слова. Знов опинившись у тіні, я продовжив свій шлях повз перекошені, майже розвалені будинки, що дивилися провальнями вікон очей у чорну ніч. Притнув вулицю і за рогом звернув на Бейт-стріт, прямуючи південним її боком попід бо самими стінами будинків. Мені трапилися два будинки за знаками життя. На горішньому поверсі одного я навіть помітив слабке світло. Однак і цього разу все минулося. Повернувши на Адамс, я відчув себе в більшій безпеці, але пережив напад панічного жаху, коли з найближчих дверей просто переді мною вигулькнув якийсь чоловік. Щоправда, він був надто п'яний, щоб становити якусь загрозу, і я безпечно дістався до складів на Бенк-стріт. Вздовж річки тяглася мертва вулиця, без жодних ознак життя. Шум водоспадів заглушував звук моїх кроків. До залізничної станції було неблизько, і величезні цегляні склади чомусь навівали більший страх, ніж фасади будинків. Нарешті я побачив стару склепінчасту будівлю станції, точніше те, що від неї залишилося, і попрямував до колій, які починалися одразу за нею. Рейки добряче заржавіли, але справляли враження цілих, навіть не всі шпали погнили. По такій поверхні було дуже важко йти, а тим більше бігти. Але я не шкодував себе і мчав скільки було духу. Якийсь час шлях пролягав вздовж річки. Однак скоро я дістався довгого критого мосту, перекинутого над проваллям на запаморочливій висоті. Від стану моста залежали мої наступні дії. Якщо по ньому можна пройти, я так і зроблю. Якщо ж ні, доведеться знов кружляти вулицями і шукати найближчі переправи. Громаддя схожого на клоню мосту примарно виблискувало в місячних променях. І було видно, що принаймні найближчі шпали вціліли. Ступивши на міст, я увімкнув ліхтар, і мене мало не збила з ніг ціла хмара кажанів». Ближче до середини, між шпалами, зяла чимала діра, і я на якусь мить запанікував, побоюючись, що вона може стати нездоланною перешкодою. Однак зважився навіть відчайдушний стрибок і успішно її подолав. Вийшовши з похмурого тунелю під світло місяця, я відчув полегшення. Рейки навскоси перетинали Рівер-стріт і одразу ж після цього відхилялися в бік місцевості, яка дедалі більше нагадувала сільську, і де з кожним кроком слабшав гедотний рибний сморід. Тут мені вже довелося долати перешкоди у вигляді маршавих, але колючих чагарів і вересу. Кущі безжально шматували мій одяг, але я тим не переймався, бо саме вони дали б мені укриття в разі небезпеки. Я не забував, що значна частина мого маршруту проглядалася з дороги на Раулі, Почалася болотиста місцевість. І тут, по невисокому, порослому травою насипу, серед помітно порідилих чагарників проходила тільки одна колія. Потім на шляху трапився невеликий острівець – узвища, де рейки тяглися через неглибокий відкритий проїзд, оточений з обох боків ожиновими хащами. Я ще розрадів навіть такому прихистку, поза як з вікна готелю добре бачив – Саме в цьому місці дорога на Раулі небезпечно близько підходила до залізничного полотна. Одразу за переїздом колія перетинала дорогу і віддалялася на безпечну відстань, а тим часом доводилось пильнувати. Поки що, дякувати Богові, не було схоже, щоб хтось охоронявший залізницю. Перш ніж рушити навпростець, я на мить озирнувся і ніяких переслідувачів не помітив. Стародавні шпилі й дахи зубожілого інсмута заливало жовтаве, магічне місячне сяйво. І я спробував уявити, який вигляд вони мали до приходу лихозвісного мороку. Потім, коли погляд ковзнув від міста в бік рівнини, мою увагу привернуло дещо менш заспокійливе, і на якусь хвильку змусило завмерти. Те, що я побачив, чи мені здалось, що побачив, було наче якась хвиля далеко на півдні. Я припустив, а потім і пересвідчився, що дорогою на Іпсвіч суне величезний натовп. Відстань була завеликою, аби розрізнити